istorioak Bram Stoker Epaariaren etxea, lehen zatia. Malcolm Malcolson Unibertsitateko ikaslea zen. Hogeita bat urte zituen eta bere azken kurtsoan zegoen. Amaituak ziren klaseak eta gogor radizen Malkon azterketak prestatzen. Baina ezin zuen bere etxean ikasi, Familiarekin bizi zen eta zarata handia zegoen beti etxe hartan. Nik ezin dut heerikazi, esan zion malkomekatari, zarata gehiegi dago, etxe lasaiago bat aurkitu behar dute herri txiki batean. Bakarrik egongo naizan eta gogor lan egin ahal izango dut. Halo zegoen aita eta bere liburu eta paper guztiak sartu zituen Malkomek maletan. Ben izeneko herri txiki lasai baterako trena hartu zuen. Ordul arte, inoi segon gabea zenan. Lehen gaua hotel txiki batean eman zuen Malkomek. Biharramonoizean, gozaldu ondoren, herrian zeharribili zenhara eta ona. Herriaren alderik lasaienean etxe zaharrandi bata aurkitu zuen malkomek. Etxaurreko lorategia zaindu gabe zegoen, Eta utxik zirudien etxeak. Denda bat zegoen etxetik urbilsamak. Denda hartara joan eta etxe zaharraz galdetu zuen malkomek. Iñor bizialda kalean aurreko etxe zahar hartan. esan zion dendako gizonari. Utsik dago etxea, erantzun zion dendariak. Iñor ez da hor urte askotan bizi izan a kale nagusiko abokatuanganna, berak daki etxearen berri eta lagunduko dizu. Malkon kale nagusira itzuli zen berriro. Hotel ondoan zegoen abokatuaren bulegoa. Bertera sartu eta abokatuarekin hitz egin zuen. Luzarroa egon da utxik etxe hori esan esanzio abokatuak. Historioren bat ere badago etxeari buruz gauza arraroak kontatzen ditu jendeak horretaz. Inork ez du hor bizi nahi. Ni ikasle naiz, Eranttzen zion malkomek. Ni gogor ikasi nahi dut eta en haututetorioek eskatzen. Atsegin dut etxe zaharrori eta hortxe bizi nahi dut, oso lasila da eta gogor ikasi hal izango dut. Ariketak. Lehen ariketa irakurri eta klasean kontatzeko eskema atera bigarren ariketa atalaren amaieran abokatuak esan dio malkomi etxe sahar hori denbora luzean egon dela utzik denbora luzean ez dela inor bizi izan egin zure hipotesiak eta esan zergatik egonden etxe hori utzik selako istorioak kontatzen ditu jendeak zure ustez Irugarren hariketa. ezin du bere etxean ikasi, sarata handia lagota. Deskribatu zure etxeko giroa ikasteko. Zure etxean balago zaratan dirik? Zer egiten duzu, edo zer egiten zenuen guztura ikasteko? Zer iruditzen zaizu Malcomen erabakia? Hobeto ikasiko du etxetik kanpo, Gaur egun, zenbat kostatu daiteke etxetik hanboik ikastea. Badaukazu esperientiarik...